Pista 12 2. Împușcătura fusese prea tare. Fusese prea tare, nu numai pentru orice împușcătură, ci prea tare pentru orice sunet. Era ca și cum însăși aptitudinea spațiului și a ecoului de a reproduce zgomot ar fi conspirat împotriva lui în revenicarea drepturilor sale și lichidarea prejudicilor, amplificându-se și amplificându-se în jurul desișului, în care se gemuise și a drumeagului abia vizibil, care trecea pe alături, multă vreme după ce patul puștii îi smucise umărul și fumul de pulbere neagră, își risipea mirosul și calul pornise valvâpteși, galopând cu scările, lovindu-se de șaua goală. De patru ani nu trăsese cu pușca asta. Nici măcar nu fusese sigur că o să ia foc măcar două din cele cinci cartușe pe care le avea. Primul nuloase a luat al doilea, țăcănitul inutil mai tare decât trăsnetul, nevoia nebună de a lua din nou la ochi și a găsi al doilea trăgaci, apoi trăsnetul pe care după cealaltă pocnitură nici nu l-a mai auzit, apoi mirosul, izul pulberii, care îl împinse în jos în desiș, de era să-și piardă și echilibrul o clipă, așa că chiar dacă ar fi putut trage încă o dată, ar fi fost prea târziu și fugise și câinele, lăsându-l acolo trădat, gemuit, în bușteanului, gâfâind și tremurând. Apoi avea de sfârșit isprava, nu așa cum voia, ci așa cum trebuia. Nu o dorință o albă instinctivă, nebună, de a fugi pe care să-și o înfrângă, din potrivă. Ce ar fi plăcut lui ar fi fost să lase pe pieptul mortului o pancartă tipărită. Așa pățesc cei care bagă în obor vitele lui Ming Snops, iscărită de desubt cu numele lui. Dar nu se putea, și aici iar, a treia oară de când apăsase pe trăgaci, dădea peste aceeași conspirație care îl frustra de drepturile lui de om și înjignea sentimentele lui de făptură simțitoare. Trebuia să se ridice și să iasă din desiș și să facă ce avea de făcut, nu să îi sprăvească, ci doar să completeze primul pas din ce pusese la cale, din ce pusese în mișcare. Și acum își dădea seama că știu încă înainte de a fi auzit calul și de a fi pus la ochi pușca că o să se întâmple ce s-a întâmplat. Că trăsese într-un dușman, că nu se alesese decât cu un cadavru pe care trebuia să-l ascundă, așa că se așeză în dosul buturugii și închise ochii și numără rar până ce-i cu tremuratul și pierii pieri din urechi, tropotul calului galopând și chiar și înfușcătura incredibilă și excesivă, și se putu ridica, ținând pușca aplecată, cu catușul care nu luase foc încă pe țeabă și ieși din desiș, grăbindu-se. Dar și așa tot se întunecă până se ajungă acasă. Se întunecase. Apăru din fundul vâlcelei și-și aruncă ochii pe povârnișul cu porumbului sărăcăcios și-amărât și-o văzu, cabana de scânduri nevopsită, cu două odăi și un coridor deschis între ele și un șopron de bucătărie alături și care nu era a lui, plătea chirie nu impozit și pe an plătea aproape cât costase toată casa când fusese ridicată. Veche nu era, dar acoperișul începuse să curgă și obloanele ferestrelor să putrezească pe lângă pereții de scândură, adică era întocmai ca aceea în care se născuse și care nici ea nu fusese a lui său, Întocmai ca aceea în care avea să moară, de o fi să moară în casă, cum probabil că se va întâmpla, poate chiar și îmbrăcat, expediat fără veste într-un moment oarecare, între pat și masă, sau chiar în pragul ușii de mușchi neobosiți și furibunzi a inimii sale, și întocmai ca celelalte mai bine de șase, în care locuise de când se însurase, și cele de două ori pe-atâta, în care știa că o să mai locuiască până o muri, și cu toate că pe asta plătea chirie, era absolut convins că-i proprietatea bărului său și își dădea seama că mai mult de atât nu s-apuce în viața lui să fie stăpân pe acoperișul de deasupra capului. Îi văzu atunci pe cei doi copii în curtea din față, care, îndată ce îl se ridicară repede, urmărindu-l cu privirea, se răsuciră în loc și fugiră spre casă. I se păru atunci că o vede și pe ea, stând în coridorul deschis, aproape exact în același loc în care stătuse și cu opt ceasuri, privindu din spate cum sta aplicat pe vatra rece, gându și pușca cu rămășițe topite de slămină, care era tot ce avea ca să poată folosi drept un soare și nici nu îngea măcar, ci în contact cu metalul se congera într-o substanță ca săpunul, din cauza acțiunii corozive a sării conținute. Stătea acolo parcă nu s-ar fi mișcat tot timpul, încadrată și acum tot într-o deschizătură, chiar dacă fără lampă, cum stătuse în lumina violentă de lampă, în larma puternică de voci de bărbați invizibil, în ușa deschisă a de mese, a taberei de pușcăriași din Mississippi, unde văzuse pentru prima oară acum 9 ani. Își luă ochii de la casă. Doar își aruncase o privire, dacă e vorba, și urcă prin recolta lui de porum galben și sprijit, galben și sprijit, pentru că n-a bani să cumpere îngrășăminte să îngrașe pământul și n-avea nici vite, nici unelte să lucreze cum se cade și nici n-a pe nimeni să-l ajute să lucreze măcar cu ce avea, ca să-și liște puterea și rezistența pe pâinea cea de toate zilele, nu numai în clima obișnuită, ci cu primăvara asta nemaipomenită, care le pădase odioasa asta de vară în care proasezi zi de zi, din mijlocul lui mai până în iulie, de parcă și zodiile i-ar fi îngrădit ghinioane în cale. Burcând mai departe, printre cocenii roșii șterpi, ținându-și pușca, arătând prea mare pentru el să o poarte, sau să îndrăsnească să tragă cu ea, și pe care o cumpărase acum șapte ani, rupându-și cu adevărat de la gură să o poată lua, și o cumpărase pentru că nimeni altul n-ar fi vrut să o ia, Că avea cartușe prea mari ca să tragi în altceva decât gâște sălbatice și în cerpi, și prea scumpe ca să tragi în altceva decât într-un om. Nu se mai uită încă o dată spre casă. Trecu pe alături mai departe, trecu prin gardul de zăbrele care împrejmuia puțul și rezemă pușca de ghist și își scoase ghetele și trase o găleată de apă și începu să-și le spele. Atunci își dădu seama că ea e în spatele lui. Nu se și ședea pe banca putredă, mărunt, Cămașa curată, decolorată și salopeta peticită, a plecând găleata peste gheată și răzuind cu un cocean de păpușoi. Ea a început să râdă supărător într-una. Ți-am zis eu, azi dimineață, făcuia, Ți-am zis că dacă te duci cu pușca, te las." El nu-și ridică privirea, plecat peste gheata udă, în care își vărâse mâna ca un calapod, răzuind-o cu coceanul. N-a dat-o grijă, un mă duc. Să nu-ți pese un doi or veni să te umple." El nu răspunse. Termină prima gheată și-o jos și își vârâ mâna într-a doua și a plecat peste ea și început să o răzuie. Pentru că departe n-o să fiu, țipă ea deodată, dar fără să ridice deloc glasul. Pentru că atunci când or să te spânzuri, am să fiu pe aproape să văd și eu. Acum se sculă în picioare. Puse jos încetişor a doua gheată neterminată și așeză coceanul alături și se ridică mărunt, aproape cu de cap mai mărunt decât ea, de sculț, și se duse la ea nu repede, aproape strecurându-se, cu capul plecat de parcă nici nu s-ar fi uitat la ea, cum stătea în ruptura gardului, cu părul oxigenat înnegrindu-se pe la rădăcină, că se făcea un an de când nu mai abuseseră bani ca să cumpere decolorant, cu fața râzând enervant într-una, privindu-l cu sclipiri de așteptare curioasă în ochi. O peste gură, își privi mâna aproape obosită, lovindu-o peste fața care nu plintea, pe sub ochii care nu clipeau. Fira i-a furisit să fie de stârpitură, ucigașule, zise ea când o a podilit deodată sângele lucind. O din nou, sângele năclăind și fața și palma, începând din nou să curgă, el din nou, lovind-o cu gesturile întemohorâte, ce nu erau hotărâre, ci oboseală extremă, implacabilă, nestăpânită și iar o lovi. Pleacă, îi zise, pleacă, pleacă. Se duse după ea, străbătând curtea până în coridor, dar nu intră în odaie. Cu toate că în era întuneric aproape complet, putea să o vadă profilându-se pe dreptunghiul mic și îngust al ferestrei în lumina stinsă a morgului. Apoi chibritul fâșii și strălucii și se opri deasupra fitilului și acum ea era încadrată în deschidere de o lumină fără umbre și înconjurată de fantomele mute, gălăgioase, invizibile, ale bărbaților fără nume și fără număr. Trupul ăsta, care chiar și când îl privea, îi se părea uneori că nu-i născuse niciodată copii cu adevărat. Trupul ăsta anterior, chiar și căsătoriei de 2 dolari, care nu sfințise, ci pecetluise, și de câte ori se apropia de el, nu hainele stăteau în drum, ci umbrele ce îl înconjurau și deveniseră parte integrantă din chiar trecutul lui, ca și cum el și nu ia pusesele pădătura care se întinsese pe spate. Trup pe care, în ciuda rochilor murdare și urâte ce-l acoperea, îl contempla, chiar și de la periferia aceea rece și neînstelată, care dincolo de ură și de dorință, și, -și spunea, E ca băutura, e caut pentru mine." Atunci văzut și fețele celor de copii, în aceeași pâlpâire de chibrit și de fitil, parcă ar fi atins cu acel singur chibrit toate trei fețele deodată. Ședeau pe dușunea un în colț, nu gemuiți, nu ascunzându-se, doar ședeau așa în întuneric, cum șezuse răfără îndoială, chiar de când îi zărise, tulind-o spre casă, la ivirea lui din Bulgea privindul cu aceeași înfățișare pe care o avea și el. Nu nenorocită, ci doar calmă, o veche înțelepciune obosită, acceptarea implacabilei nepotriviri dintre ce vrei și ce poți, datorită handicapului staturii, în care niciunul dintre ei trei n-avea un cuvânt de spus, întorcându-și ochii de la el ca să privească fără curiozitate sângele de pe obrazul mamei, și urmărind în tăcere cum își lua o fustă din cuiul din perete și o întindea pe saltea de paie și înfășura în ea celelalte obiecte, alte fuste, singura pereche de ghete mai mici pe care copiii o purtau pe vremerea, când unul, când altul, cum se nimerea, o glânda de mână crăpată, pieptenele de len, peria fără mâner. Haideți!" Făcuia. Bărbatul se dădu în lături și trecură pe lângă el, copiii strânși pitiți în fusta ei și o clipă ascunși ochilor lui, când ieșiră din odaie, apoi din nou vizibil, în coridor umblând înaintea ei, el urmărindu-i, păstrând aceeași distanță, oprindu-se din nou la intrare, în timp ce ei priveau pridvorul și coborau treptele strâmbe și putrede. Când se opriră jos dincolo de scară, el înaintă din nou cu aceeași neîndurare obosită, invincibilă, și se opri când îl văzu pe cel mare alergând, străbătând curtea fără zgomot, Nălucă, în amurgul care se făcuse aproape noaptea acum, apucând ceva de jos, de pe pământ, și întorcându-se cu obiectul strâns la piept, o bucată de lemn cu patru capace de cutie de tutun bătute în cuie, în chip de roți. Porniră mai departe. Nu mai merse după ei. Nici măcar nu păru că-i privește când trecură pe poarta năruită. se întoarse în casă și suflă în lampă, după care întunericul deveni total, ca și cum placăra mititică ce se stinsese, luase cu ea tot ce mai rămăsese din lumina zilei, așa că atunci când se întoase la ghist, doar pe pipăite găsise coceanul de porumb și găleata nespălată și îi spălăvi de curățat. Apoi spălă pușca. Când o cumpărase, când era nouă, nouă, adică cel puțin pentru el, abusese și o vergea de curățat. O făcuse singur, din trestia aleasă cu grijă, alustruită și calibrată cu grijă, și cu un orificiu strânjit frumos la un capăt să tragă prin el cârpa cu un soare și primul an, sau cam așa, cât abusese bani să cumpere pulbere și alice și amorse, să aibă cu ce să-și umple cartușele și să meargă din când în când la vânătoare, fusese la fel de grijuliu și cu Vergeaua și cu Pușca, pentru că Pușca doar o cumpărase, dar Vergeaua el o făcuse. Acum Vergeaua dispăruse. Nu-și mai aducea amintea nici când nici cum pierise împreună cu alte agoniseri ale maturității, care și lui îi fusese rodată dragi și le pierduse cine știe cum, cine știe unde, pe drumul dintre pragul maturității și ceasul ăsta, în care se pomenea fără nimic alt decât o casă goală și lipsită de aleguri și care nici măcar nu era a lui și cu pușca și clipa aceea ireversibilă, când țevile se ridicaseră orizontal, țintind și voința lui, spusese degetului să tragă, și nimic nu-i va șterge asta din minte decât doar moartea. Așa că turnă din găleată apă peste pușcă și, și scoase cămașa cu care o șterse și-o uscă și-și lua în mână ghetele și se întoase în casă, fără să aprinde lampa din nou. Și stătu în întuneric lângă mașina de gătit stinsă și mâncă cu degetele din cratița cu mazăre rece și se duse și se întinse cu salopeta pe el încă, pe patul cu saltea de paie, din o care în fine era goală acum, fără fantomele gălăgease, zăcând lungit pe spate în întuneric, cu ochii deschiși și cu brațele întinse drepte de-a lungul trupului, fără să se gândească la nimic. Atunci auzi câinele. La început nu se mișcă. De ar fi fost respirația liniștită și regulată, poziția lui ar fi semănat cu a unui cadavru, așa cum zăcea perfect nemișcat. În timp ce primul lătrat se stingea și miile de tăceri ale nopții, coborau și pătrundeau totul și se auzi al doilea lătrat sonor, profund, plin de ecouri, de tristețe. Nu se mișcă. Parcă s-ar fi așteptat, parcă l-ar fi așteptat. Se lungise și pusese stăpânire pe sine și se golise, nu ca să doarmă, ci ca să adune puteri, cum fac alergătorii și notătorii de fond, înainte de a începe efortul istovitor și furibund pentru viața lui, zăcând așa poate vreo 10 minute, în timp ce lătratul răsuna din bezna fundului vâlcelei, ca și cum ar fi știut că aste 10 minute aveau să fie ultimele minute de pace. Apoi se ridică. Tot în întuneric își puse cămașa umedă încă și ghetele pe care tocmai le spălase și dintr-un cui de după ușă luă un dârlog nou, încă făcut colac, așa cum nota notase vânzătorul său, vânzătorului Varner, acum două săptămâni și ieși din casă. Era o noapte fără lună. Cobărut prin porumbiștea uscată și invizibilă, călăuzindu-se după o stea până ce ajunse la copaci, pe acelor densitate neagră, ale rătăceau clipind și de dincolo de care venea agitația și orăcăitul broaștelor și urletul câinelui. Dar ajuns între ei, nu putu putut să mai vadă nici măcar cerul, chiar dacă își dădu seama atunci de un lucru pe care ar fi trebuit să-l știe dinainte, călva călăuzi tratul câinelui așa că se văd după el, alunecând și cufundându-se în noroi, sărind și izbindu-se de rădăcini și de lăstărișul încălcit și împiedicându-se de trunchiuri invizibile de copaci, îndoindu-și brațul să fie scut feței, asudând, în timp ce urletele câinelui se apropiau din ce în ce și încetau brusc pe neașteptate la mijloc. Crezu o clipă că într-adevăr văzuse sclipirile fosforescente ale ochilor, cu toate că nu era lumină care să le reflecte și deodată fără să-și dea seama ce avea de din să facă, alergând într-acolo unde văzuse ochii. Se lovi zdravân, dureros, cu umărul de primul copac. Fus zbârlit în lături, dar își restabili echilibrul, căzând înainte cu brațele întinse. Cădea acum. Dacă e un copac în față, s-a isprăvit, gândi el. Căzând, atinse câinele. Rei simțiră suflarea și i-a auzit dinților, când se repezise să-l sfârșie, sărind, fugind, Lăsându-l căzut în patru labe, în timp ce zgomotul fugi lui troznea și apoi încetă. Îngenunchease pe buza râpei. n avea decât să se ridice și încovoiat pe jumătate, cu brațul drept tot îndoit să-și apere fața, să cobare până la greznă, în nămolul moale de vegetație putrezită, nevăzută de lumina soarelui, și să mai facă vreo câțiva pași ca să ajungă la desiși. Își vârâ colacul de frânghie în pieptarul salopetei, și se aplecă și început să dea la o parte crăcile putrede, pline de mâzgă. O vietate scoase un țipăt ca de copil speriat, fugind pe sub crăci, și când izbi, se rății peste piciorul lui înnebunită și zise E un sarig, asta e!" Nu decât un sarig, încovoindu-se din nou în încălceala de lemn putregăit și îmbibat de apă, ridicându-l și dându-l de o parte până ce ajunse la cadavru. Își șterse mâinile de noroi și de mâzgă pe cămașe și pe salopetă, și l-a de umeri și început să meargă de-andăratelea, târându de-a lungul făgașului. Nu era un șanț, era un fost drum de exploatare forestieră, năpădit de bălării, ca aproape nu se mai vedea acum, cu vreo doi pași sub nivelul fundului plat al vâlcelei. Urma drumul ăsta mai bine de o milă, târând cadavrul, care era cu vreo 25 de kilograme mai greu decât el, oprindu-se din timp, doar cât să șteargă pe cămașe sudarea de pe mâini, și să-și dea seama din nou ca pe unde ajunsese, ori de câte ori putea să vadă cer destul ca să distingă silueta copacilor ce se profilau pe el. După aceea coti și trase cadavrul din păgaș afară și continua să-l tot așa, mergând de-a îndăratelea. Părea că știe perfect unde se află, nici măcar nu-și arunca ochii peste umăr, până ce dă duncele din urmă drumul cadavrului și se îndreptă din șale și puse mâna pe ce căutase, un trunchi uscat de gorun uriaș pe vremuri, fără coroană, înalt de vreo trei metri într-un luminiș și pe care trăsnetul, sau anii, sau putreziciunea, sau ce-o fi fost, îl transformaseră în scorbură. Acum doi ani pusese în ea o albină sălbatică. Păietul pe care îl atunci și îl propise de trunchi ca să ajungă la miere, era tot acolo. Lua frânghia de la piet și legă cu un capăt cadavul și scoase ghetele și cu celălalt capăt în dinți, se cățără pe puiet și încălecă pe marginea scorburii și cu amândouă mâinile trase cadavrul în sus, așa cum era odată și jumătate cât el, hârșuindu și izbindu și zgâriindu de copac, până ce ajunse să zacă pe buza scorburei ca un sac pe permătate golit. Nodul frânghiei se strânsese tare. În cele din urmă scoase briceagul și tăie frânghia și dădu brânci cadavrului peste cap în scorbură dar se opri aproape imediat și de-abia când fu prea târziu, își dădu seama că trebuia să-l fi sucit invers. Îl împinse, încercă pe la umeri, dar nu atârna, se penise din cauza unui braț răsucit. Așa că legă un cap de funie de un ciot de cracă, chiar de desubtul piciorului său și răsuci funia de încheietura mâinii și se urcă pe umerii mortului și începu să sară cu amândouă picioarele pe el și deodată fără veste, Cadavrul fugit de sub el, lăsându-l atârnat de fumie. Începu să se salte în mâini, una după alta, zgârind cu încheieturile degetelor fibrele putrezite ale peretelui, așa că o pulbere ușoară, fină, tenace de putregai, îi umplunările, parcă ar fi fost tabac de prizat. Atunci, auzit ciotul de cracă cu împârâie, simți frânghia slobozită alunecând, Sări în sus în gol și se prinse cu vârful degetelor unei mâini de buza scorburii. Dar când se lăsă cu toată greutatea, se rupse o bucată întreagă din peretele scorburii și aruncă în sus și cealaltă mână. Dar lemnul se sfărâmă și de data asta și atunci început să se cațăre la infinit, furios, fără încetare și în zadar, cu gura căscată trăgându-și sufletul gâfâind și ochii zgâindu-se la cerul înalt de septembrie, care trecuse de mult de miezul nopții, Până ce încele din urmă, lenul încetă de a se mai fărămița și apucă, bălăbănindu-se în mâini, dufuind, să se ridice din nou călare pe buza scorburii. După un timp se dădu jos și luă pe umăr puietul pus proptea, și îl duse vreo 15-20 de pași dincolo de marginea luminișului și se întoase să-și ia ghetele. Când a ajunse acasă, se ivise răzorile. Își scoase ghetele pline de noroi și se întinse pe salteaua de paie. Atunci, ca și cum l-ar fi așteptat să adormă, câinele început din nou să urle. Abusese chiar impresia că auzise chiar cum își aer în piept, înainte ca primul urlet să ajungă până la el, de acolo, din fundul vâlcelei, unde era încă noapte, urlet ponderat, sonor, prelung. Zilele și nopțile lui se pe dos acum. Ieșea din vâlcea cu lucea fără odată, sau poate chiar cu soarele, și urca prin porumbul neîngrijit, pipernicit. Acum nu-și mai spăla ghetele, nici măcar nu se mai descălța totdeauna și nici foc nu mai făcea. Mânca în picioare din cratița de mază răcită de pe mașina de gătit cât a mai fost și bău până la drojdie din ucica de cafea stătută cât a mai fost și după ce s-a uisprăvit mânca un pung de mălai crud din butoiul aproape gol. Pentru că o zi două i-a fost foame, ce făcea acum era mai greu decât orice muncă făcuse până atunci. Ca să nu mai vorbim de emoție, de noutate. Dar după aceea n-a mai fost nimic nou și începuse să-și dea seama că n-avea decât un singur sfârșit, așa că va dura în vecii vecilor și nu mai fu foame. Se scula, se trezea de-a binelea ca să-și spună, trebuie să mănânci și mânca alai crud. Acum nu mai rămăsese nimic în butoi decât cu așa uscată de pe pereți, pe care o răzuia cu briceagul, care nu-i plăcea și după cât s-arăta nici n-avea nevoie, de parcă trupul i-ar fi trăit doar din voința sa, încă și incorigibilă, ca dintr-un strat de grăsime. Apoi se lungea pe salteaua de paie cu salopeta pe el și, încălțat cu ghetele pe care ultimul strat proaspăt de noroi, nici nu începuse să se usuce măcar, mestecând într-una în gură încă plină de mălai un fir de pai lung, ca și cum zăcutul întins pe spate se prelungea, se cufunda nu în uitare, ci într-un răstimp de odihnă și de recuperare oarbă și mută, ca un om care intra în vaie, care se trezește la aceeași oră a după a ca la zbârnuitul deșteptătorului, continuitatea neîntreruptă între lungitul pe spate și deschisul ochilor din nou, pentru că doar trupul era cel care purta și va purta povara și care avea nevoie de odihnă. Aprindea atunci focul în mașina de gătit, cu toate că n-avea nimic de gătit, afară de rămășițele din butoiul de mălai. Dar simțea nevoia să bea ceva cald, cu toate că nici cafea nu mai era. Așa că umplea ibricul cu apă și o încălzea și bea apa fierbinte, îndulcită cu zahăr, și pe urmă, în fotolul spart din plițvor, privea lăsându-se din vârcea noaptea, în tunericul, mânând, împingând puțin câte puțin soarele, în sus pe panta cu peticul de porumbiște, care și namul, tot atât de stearcă și de gălbejită, era ca și în soare și până la urmă cuprindea și casa. Atunci începea câinele și el mai ședea acolo 10 sau 15 minute, parcă ar fi fost unul cu abonament anual la tren, care mai stă pe locul lui obișnuit, citindu-și ziarul și după ce trenul a fuierat de oprire. A doua zi după masă când se trezi, ședea pe treptere din față un băiețaș, băiețașul cu capul rotund și ochii sașii al rudei lui, care ținea atelierul de potcovărie a lui Varner, dar la primul zgomot de pași, băiatul se îndreptă, așa că atunci când ajunse în pridvor, băiatul era jos în curte, câțiva pași mai încolo, uitându-se în sus la el. A zis unchiulăm să vii la prăvălie, spuse băiatul. A zis că e important. Nu-i răspunse. Stătu acolo cu noroiul de noaptea trecută, uscat acum pe ghete și pe salopetă și atât de liniștit îi fusese somnul, firele de mălai, de dimineață, lipite de paiul din gură, până ce băiatul se întoase să plece și apoi început să fugă, uitându-se câte o clipă îndărăt de la marginea pădurii și apoi fugind de-a de dispărând. Nici acum nu se mișcă și nici acum pe fața lui nu era nimic. De-ar fi fost vorba de bani, ar fi adus, gândi el, pentru că nu erau bani, nu de la ei. Și a treia zi de dimineață a avut odată senzația că în ușă e cineva, urmărindu-l cu privirea. Își dădea seama, chiar în mijlocul Himerei, care nu era vis, ci o zonă steartă, în care în mintea lui, voința, erau ca un cal neliniștit, nestăpânit, nedus la păscut, în timp ce trupul mărunțel, cel prindea puteri noi, că acum nu era copilul, că era încă dimineață, că nu dormise chiar atât de mult. Erau ascunși aici. Mă pândesc când mă întorc din Vâlcea, gândi el, încercând să vorbească tare ca să se trezească, Parcă s-ar fi aplecat puțin să se zgâlțe de propriul său umăr. Trezește-te, trezește-te! Și în cele din urmă se trezi, dându-și seama dintr-o dată că era prea târziu, nu mai având nevoie nici de umbra ferestrei pe dușumea, care să-i spună că nu era aceeași oră a deșteptării reflexe de după masă. Nu se grăbea. Aprinse focul și puse ei bricul încălzit, adună o mână de rămășițe de mălai din butoi și îl mâncă separând așchile din el amestecat, și scui le și îndepărtându-le cu mâna de pe buze. Făcând gestul ăsta, dădu peste mălaiul uscat în barbă, atârnând, și-l mâncă și pe ăsta, ștergându-și filele de mălai de la colțurile gurii cu degetele, mestecând într-una. Apoi bău o ceașcă de apă îndulcită și ieși în curte. Găsi urmele. Pe ale șerifului le știa. Amprinte hotărâte, adânci, apăsate, chiar și în țărâna uscată de seceta verii, lăsate de 140 de livre de carne, cu o de metal, nici cât o carne de joc, pe care își jucase nu numai libertatea, ci poate și pieirea, și numai lor cele ale sateliților lui. Văzu urme de mâini și de genunchi, care se târâse la acolo, unde unul dintre ei căutase îndreata și în stânga, pe sub dușumea, în timp ce el dormea deasupra. Găsi înăuntru un graști, rezemată de zid, Propria lui Lopată, cu care dăduseră deoparte tot bălegarul de catâr, cât se strânsese într-un an de zile să cerceteze pământul de dedesubt și dintre copaci, mai sus de cabană, găsi locul unde își lăsase răca Violeta. Și nici acum nu era nimic pe fața lui. Nici alarmă, nici teroare, nici spaimă. Nici măcar dispreț sau amuzament. Doar neînduplecarea lui rece și inexorabilă, aproape calmă. Se întoarse în casă și lua pușca de vânătoare din colțul ei. Acum era aproape complet acoperită cu un strat subțire ca o promoracă, de rugină de a tutunului, de parcă grija curățitului aceluia atât de meticulos de atunci, din prima noapte, întrecuse măsura, trecuse apa de pe pușcă pe cămașe și apoi din nou de pe cămașe pe pușcă. Și nu se mai deschide ales cu un păcănit, ci încet, la efort continuu, Dăm la lumină masa groasă de grăsime slăită ca un săpun de culoarea ciocolatei, așa că în cele din urmă o demontă și fierse apă în ibricul de cafea și spălă grăsimea opărind-o și puse piesele pe marginea prispei din dos, unde soarele bătea tot timpul cât era pe cer. Apoi o montă la loc și o încărcă cu două din cele trei cartușe rămase și o rezemă de perete lângă scaun și din nou privind noaptea, apărând din bălcea și urcând prin porumbiștea uscată, Cuprinzând și porumbiștea, cuprinzând și casa până la urmă, continuând să urce, ajungând ca două palme unite, cupă spre cer, lăsând să zboare spre apus și ultima pasăre a serii. Mai jos de el, dincolo de porumbiște, licuricii clipeau purtați de vânt pe malul de întuneric. Mai încolo, în miezului, orăcăitul regulat al broaștelor, era pulsul și bătaia regulată a inimii întunecate a nopții, Așa că atunci când în fine sosi momentul acela invariabil din noapte, momentul acela tot atât de invariabil între un asfințit și celălalt, ca și clipa trezitului lui de după masă, bătaia acelei inimi, păru să se oprească și ea, golind tăcerea, să cuprindă primul urlet de adâncă și invincibilă durere. Întinse mâna îndărât și apucă pușca. De data asta folosit de la început glasul pâinelui să-i poarte pașii. Când coborâ în vâlcea, se gândi la vânt și se opri să vadă cotrobate. Dar nu era vânt, așa că merse drept spre urlet, nu repede acum, pentru că nu voia să facă zgomot, dar nici încet, pentru că n-avea să ține mult, și după aia ar putea să se întoarcă acasă și să se culce înainte de miezul nopții, mult înainte de miezul nopții, spunându-și pe când mergea circumspect și neîntrerupt către urlet. Acum am să încep să pot să adorm iarăși noaptea. Urletul era destul de aproape acum. Aplecă pușca înainte cu degetul mare pe cei doi cocoși. Atunci glasul câinelui muțit, din nou în mijlocul urletului. Din nou văzu o clipă cele două puncte galbene ale ochilor, până a nu le stinge gura țevii. În strălucirea explozii zări bine conturat, animalul întreg sărind. Văzu încărcătura izbindul, zvârlindul l, zvârlindu -l în rostogolirea zgomotoasă, a tenebrelor care se închideau la loc. Făcând un real efort fizic, își împiedică degetul de a se contracta pe al doilea trăgaci și cu pușca încă la umăr se lăsă pe vine, ținându-și răsuflarea, spre întunericul orb, în timp ce tăcerea fantastică, sfârșiată acum trei nopți, când primul urlet al câinelui ajunsese până la el și care până acum nu fusese nici măcar o dată restabilită, reintegrată, măcar cât dormea, Mugea în jurul lui și tot mugind, început să înțepenească, să facă priză ca betonul, nu numai în auz, ci și în plămâni, în răsuflare, în el și în afara lui, solidificându-se de la copac la copac și între ei ecourile sfărâmate ale împușcării se stingeau în murmure sugrumate, prinse în răceala solidificării, înainte de a fi avut timp să înceteze. Cu pușca încă întinsă și cu cocoșul încă tras, Înăintă spre locul unde văzuse câinele căzând, găfâind printre dinții rânjiți și încleștați, pipăind cu piciorul prin lăstăriși. Apoi își dădu seama deodată că trecuse de locul acela și că mergea mai departe. Simțea că o să înceapă să fugă și chiar începu, alergând orbește în întunericul de smoală, vorbindu-și șuierat. Stai, stai, o să-ți crape dracului a furisit-o ăsta de cap." Se opri găfâind. Se orientă din nou după un petic de cer, dar se silic cu toate astea să stea locului nemișcat, până ce-i dispărut chiar și gâfâitul. Apoi lăsă cocoșul armei și porni înapoi. Acum avea o răcăritură după care să se călăuzească, amestecându-se și slăbind, și apoi întărindu-se din nou, culminând într-un apogeu coral, fiecare glas în parte fiind nu o singură notă, ci o întreagă octavă, aproape un acord de bași. Din ce în ce mai tare, din ce în ce mai aproape, apoi încetă brusc, într-o secundă de glacială imobilitate, urmată de un răpăit rapid, haotic, de prescăituri ca niște palme presnind apa, așa că atunci când văzut apa, era mărunțită în necontenite sclipiri lichide, reflectând stelele care alunecau, piereau și reapăreau. Zvârbi pușca. O clipă o văzu învârtindu se lent. Apoi plesnia apa, nu cufundându-se, ci dezintegrându-se printre frânturi risipite de stele sfărâmate. Când ajunse acasă, nu era nici miezul nopții măcar. Acum își scoase nu numai ghetele, ci și salopeta, pe care de 72 de ceasuri nu scosese de la genunchi în jos și se întinse pe salteaua de paie. Dar își dădu seama imediat că nu se să poată dormi, nu din cauza obiceiului de 72 de ceasuri de a face din zi în noapte și din noapte în zi, nu din cauza convulsiunilor și spasmelor nervilor și mușchilor, pe care nu-i mai putea stăpâni, ci din cauza tăcerii ăștia, pe care prima împușcătură o spulberase și a doua o așezase la loc. Așa că zăcea din nou în și calm pe spate, cu mâinile de-a lungul trupului și ochii deschiși în întuneric și capul și plămânii prins de tăcerea mugindă, prin care licuricii încălțați în catifea zburdau, și clipeau și dincolo de care bloștere nelipsite pulsau și băteau fără încetare, până ce dreptunghiul de cer de dincolo de ușa oblică a odei și de capătul deschis al tindei începură să arate cenușiu și apoi să îngălbenească și chiar putu să vadă trei ulii negri rându-și zborul. Acum a trebuit să mă scol, își zise. O să trebuiască să încep să stau toată ziua, dacă am de gând să dormi iarăși noaptea. Apoi început să-și zică, trezește-te, trezește-te. Până ce în cele din urmă se trezi și pătratul galben de forma ferestrei se întinse iar pe dușumea, unde stătuse invariabil în fiecare după masă. Pe pătură, la nici două degete de capul lui, era un petic de hârtie brună îndoit în patru. Când se ridică în picioare, văzu un praful din pragul ușii, amprinta piciorului desculț al băiețelului. Biletul era scris cu preionul pe bucată de hârtie ruptă dintr-un sac, neiscălit. Vino până aici, nevastă ta are niște bani pentru tine. Rămase locului în picioare, în cămașe, clipind la bilet. Acum pot să mă duc, gândi, și inima lui început să se petreacă ceva. Ridică în sus capul, clipind de aproape dureros, privind pentru prima oară de trei zile, dincolo de cabana solitară și fără de ale mâncării, care simboliza impasul în care ajunsese viața lui la libertatea nețărmulită a cerului însorit. Vorbitare! Acum pot, zise. Atunci zări ulii. În zori văzuse trei. Acum poate că ar fi putut să-i numere, dar nu numără. Doar privi la spiralele negre concentrice, parcă ar fi trasat o pânie invizibilă, dispărând unul câte unul dincolo de copaci. Din nou vorbitare. tare. Câinele-i, zise știm bine că nu-i câinele. Și nici n avea importanță, pentru că până atunci am să fiu plecat, gândi. Nu că îi se ridicase ceva de pe inimă. Era ca și cum pentru prima oară începea să-și dea seama de greutatea care apăsa pe ea. Era aproape de asfințit, când bărbierit și cu ghetele și salopeta spălate din nou, urcă pe galeria goală și intră în prăbălie. Vărusău era acolo după un dulap cu zaharihale deschis, pe cale să ducă ceva la gură. unde -s? zise el. Vărusău închise dulapul mestecând. Mă dobitocule, de două zile ți-am trimis vorbă să o ștergi, până n-apucă în puțitul ăla de Hampton să pe acolo pe jur cu toată droșca lui plină de polițiști. Un negru care nu știe tot căuta prin naștina aia, a dat peste a a ta de pușcă, până a nu se fi liniștit bine apa deasupra ei. Nu e mea, zise el, n-am pușcă. Unde-s? Pă dracu n-ai, toată lumea știe pe e a ta. Nu mai e niciun hatlei vechi, calibru 10 cu coco și în tot ținutul decât a ta. De aia nici n-am spus nicio minciună pe chestia asta, mai ales că blestematul de Hampton ședea chiar acolo pe banca aia, când a urcat negru treptele cu ea. Zic, sigur că e a lui Ming. De astătoamnă umblă după ea. Părmă m-am întors la negru. Și tu mă pui de curvă de negru. Ce dracu înseamnă asta? Zic, umpli pușca lui domnul Snops de astătoamnă și umbli la de veverițe și pe urmă arunci în baltă și zici că nu-l găsești. uite -o. Vărul se plecă sub teșghea și se ridică și puse pușca pe teșghea. Era curățată, afară de o pată uscată de noroi pe pat. Nici nu se uită la ea. Nu e mea, făcu el. Unde? Da, acum e regulă, am aranjat-o la timp. Ce aștepta Hampton era ca eu să zic că nu e ta. Atunci punea mâna pe tine, da, am aranjat eu. Până a apuce Hampton să deschidă gura, am și aruncat pănuia la pe negru zic că astă seară sau poate mâine seară să iau câțiva băieți să mergem la negru acasă cu o pereche de lanțuri de bicicletă, sau poate să-l prăjim puțin pe la tălbi. Și chiar dacă nu o să recunoască nimic, lumea o să audă că au fost oamenii noaptea la el și prea multe voturi pe aici, pe la noi, ca să-i convină lui Hampton să nu-l și să-l tinăte la închisoare, chiar dacă nu prea poate săriște să-l și spânzure. Și Hampton știe asta foarte bine, așa că e în regulă. Și afară de asta, primul bilet i am trimis pe chestia cu nevastă ta. Da, zise el. Unde-s? O să te bage în belea, te-a și băgat în belea. De asta, blestematul ăla de vânător de voturi de șerif, a început să dea cu pe aici. Mugrul lui Husten a găsit calul, dar și el și pâinele dispăruți. Dar asta n-avea importanță, până ce oamenii au început să-și aducă aminte de ea. Că a picat aici chiar atunci seara cu ei doi plozi și cu bocceaua de rufe și cu gura ruptă. De-ai încă sângele, așa că oamenii fără să vreau o priceput că ai dat-o afară din casă. Dar poate că nici asta n-ar fi avut importanță dacă ea n-ar fi început să spună oricui voia să o asculte, că, Doamne ferește, nu tu dăduseși lovitura. Un cal cu șaua goală. atât. Până atunci, nici cadavru, nici sânge. Și ea care se apucă să-i cânte cu ei, iese în cale că n-ai făcut ceva despre care nimeni nu știe, măcar că fusese făcut. De ce, dracu, n ai luat-o din loc? Nu ai avut atât aminte în cap să o fiștești din prima zi? Cu ce?" zise el. Vără s-au clipit des, uitându-se la el. Acum se opit din clipit. Cu ce?" făcu el. Celălalt nu răspunse. De când intrase, nu se clintise din loc, mărunt, nemișcat. În mijlocul prăvăliei, în dreptul intrării, de unde soarele în amurg îl lumina din cap până în picioare, cotentă slabă, ca de sânge diluat. Vrei să zici că n-ai parale?" Ai nas să-mi stai aici în față și să-mi spui că n-a avut un ban în buzunar? Nu te cred. Să fie al dracului, știu eu ce știu. Chiar atunci, în dimineața aia, mă uitasem în punga lui. Nu ieșea niciodată fără 50 de dolari în buzunar. Glasul i se opri, se stinse. Apoi reloc o de incredibilă uluială, aproape șoptind. Ai pretenția să spui că nici măcar nu te-ai uitat? Că nici măcar nu te-ai uitat? Celălalt nu răspunse, părea că nici nu auzise, nemișcat, cu privirea pierdută, în timp ce ultimele raze de lumină arămie urcau pe trupul lui, parcă ar fi fost o apă care venea mare, se mâncau pentru o clipă într-un purpuriu concentrat și muribund, pe masca neînduplecată, impasibilă, calmă, a feței sale, și pălea una asfințit în amurg, alunecând de-a lungul rafturilor rânduite, și prin unghierele întunecoase, cu mirosuri vechi, fetide de brânză și pielărie și gaz, și se condensau și se îngroșau, sub căpriorii pe deasupra capului, ca însuși giulgiul uitării. Vocea lui vărusău de acolo părea că pornește fără sorginte, irreparabilă, lipsită chiar și de greutatea respirației, care să-i dea volum. Unde l-ai ascuns? Și din nou său, ieșit acum de după teșghea în fața lui, Aproape pe piept în piept, îi zise, oprindu-și răsuflarea violentă, murmurându-i în obraz acum. Pentru numele lui Dumnezeu avea cel puțin 50 de dolari, știu eu. I-am văzut, chiar aici, în prăbălie asta. Unde l-ai? Nu, făcu el. Ba da? Nu. Fețele lor erau doar la o palmă, una de alta, răsuflarea regulată se auzea. Apoi cealaltă față de dundărăt, mai mare decât a lui, pe un trup mai înalt decât a lui, și în lumina care pălea, începea să nu mai aibă trăsături. All right, făcu vărul său, îmi pare bine că n-ai nevoie de parale. Pentru că dacă ai venit la mine, în dacă că ai să scoți ceva, n-ai decât să te mulțumești cu nădejdea. Ști cu cât își plătește Will Warner vânzătorii. Știi cam cât poate pune de o în zece ani unul care lucrează la Will Warner ca să nu mai vorbim în două luni. Așa că n-ai să ai nevoie nici de 10 dolari de care a făcut rost nevastăta. Așa că-i fain, nu?" Da," zise el. Unde?" E la Will Warner. Se-ntoarse imediat și porni spre ușe. Când trecut de ea și ieși, vărul său îi strigă din urmă, din întuneric. Îți să i mai ceară lui Will sau lui Jody, alții zece împrumut, să-i pună împreună cu ei alții. Cu toate că nu era încă întuneric de binerea, în casa lui Warner o lampă era aprinsă. Putea să o vadă chiar de la depărtare asta și avea senzația că era detașată de sine însuși, că era în afara sa, Privind cum se scurtează continuu distanța dintre el și lumină. Și în fond asta-i tot, gândi. Toate zilele și nopțile alea, care păreau că n-o să se mai înspăvească niciodată, nu s-a acum decât bucățica asta de drum prăfuit, dintre mine și ușa luminată. Și când puse mâna pe poarta lui Varner, era ca și cum nevastă l-ar fi așteptat, ar fi pândit drumul să-l vadă venind. Ieși alergând pe ușa din față, profilată din nou o clipă în pragul luminat, ca atunci când o văzuse prima oară noaptea, la șantierul ăla forestier, de care nici acum, la nouă ani de atunci, nu-i făcea plăcere să-și aducă aminte cum prin ce noroc, nimerise. Sentimentul însă era și acum tot atât de puternic ca și altădată. Nu era frică să-și-l amintească, dar nici nu încerca să nu-și-l și asta nu din remușcare pentru ce făcuse, pentru că iertare nici nu cerea și nici nu dorea. Numai că nu voia să trebuiască să-și aducă aminte de eșecul de care fusese urmat actul, disprețuind trupul sau mintea lipsite de voința de a face. Nu se zbârcolea în regrete neputincioase la amintirea lui, nici nu bodogânea pentru că nu bodogănea niciodată. Rămânea doar rece, invincibil, neînduplecat. Trăise în vreo duzină de cabane amărâte, prosfăcute, luate cu chirie, pe când taicăsul se muta din fermă în fermă, fără ca distanța dintre ele să fi fost vreodată mai mult de 15-20 de mile. Apoi, deodată și încă noaptea, trebuie să plece de sub acoperișul care îi zicea acasă și din singurul ținut, și dintre singurii oameni și singurile obiceiuri de care știa, fără să aibă măcar timpul să-și strângă câte ceva să ia cu el, dacă ar fi fost ceva de luat, nici să zică rămas bun cuiva, de-ar fi fost cineva căruia să-i poată zice rămas bun. Să se pomenească după săptămâni întregi, tot umblând pe jos, la mai bine de 200 de mile de acolo. Voia să ajungă la mare. Avea 23 de ani, era tânăr. Nu apucase să o vadă niciodată. Nu știa bine încotro era, doar că înspre sud. Nu îi se gândul la ea niciodată până atunci și n-ar fi putut spune de ce voia să ajungă la mare. Ceva din repudirea uscatului a pământului ăstuia pe care trupul și mintea lui păcătuiseră câtva, față de voința lui neabătută de acțiune, căutând ceva din spațiul și din uitarea iodată ce se ofereau, și din care n-avea intenția să se înfructe, nu se va înfructa niciodată, ca și cum refuzând cu bună știință să taie firele rememorării, își pedepsea acel trup și acea minte care îl trădaseră. Căuta poate ofranda aceea de spațiu nemărginit și de iremediabilă uitare, pe a căror muche fierbe colcăind și apoi de înapoi timid, puhoiul disprețuit al semenilor săi pământeni, nu ca să o accepte, ci doar ca să se îngroape în anonimatul infinit, în ultimul azil inexpugnabil al tuturor galioanelor de aur înnecate, neatinse și alături de inaccesibilele minte nemuritoare. Apoi, aproape ajuns și nemâncat de 24 de ore, văzuse o lumină și se apropiase și auzise voci puternice și-o văzuse profilată în ușa deschisă, nemișcată, dreaptă și neascultând, în timp ce stigătele și țipetele de bărbați aspri, gălăgioși, păreau să se înalțe spre ea ca o mângâiere furtunoasă. Mai departe n-a mai mers. A doua zi dimineața era acolo la lucru ca de lemne, fără să știe măcar pentru cine lucra, întrebând doar din întâmplare pe șeful de echipă care îl angajase cu cât va fi plătit și acesta spunându-i în față că-i prea mărunt, prea ușor ca să poată ține joagărul de un cap. Și nici zăghe de pușcăriaș nu văzuse până atunci, așa că nu de la prima aruncătură de ochi și-a dat el seama unde se află, ci de-abia după multe altele la rând o parcelă de pădure virgină exploatată cam necurat de un bărbat de vreo 50 de ani, toată ziua cu gura mare, nu mai înalt decât el, cu păr rund, scurt și vârtos și burtă solidă proeminentă, care prin influență politică sau șperți, sau cine știe cum, căpătase de la stat dreptul de a folosi ca mână de lucru pușcăriași pe casă și masă. văduv că-și pierduse nevasta cu ani în urmă la nașterea primului copil, Trăia acum în văzul tuturor, cu o superbă, cu aproape toți dinții de aur, care supraveghea bucătăria, unde tot pușcăria și făceau munca efectivă, într-o casă separată așezată printre cabanele de scânduri și pânză de cort, în care dormeau pușcăriașii. și. Femeia din ușa luminată era copilul. Locuia în aceeași casă cu tatăl ei și cu mulatra, într-o aripă separată, cu intrare separată, și părul ei era negru pe atunci. O coamă splendidă, grea, pe care oricine se întâmpla, dintre șefii de echipă sau gardienii armați, sau pușcăria și muncitori, sau chiar și el când i-a venit rândul, când l-a chemat și pe el după ce de mult descoperise rostul intrării separate, ajuta să-i o tundă aproape bărbătește cu briciul. Arăta sănătos și scurt și nu subțire părul ei, și la lumina lămpii ăleia din prima seară și în lui a doua zi dimineața, când cu toporul ridicat, gata să izbească, se întoarse și-o văzu calare pe un cal înalt, zvelt, bine ținut în spatele lui, dominându-l în salopetă, privindu-l nu cu nerușinare și nu cu cine știe ce socoteli, ci cu tezator deschis, cum doar un bărbat, prins cu succesele, ar fi privit deschis. Asta era ce văzuse, obișnuința succesului, potrivirea perfecta voinței și a aptitudinii, cu un singur obiectiv nedisimulat, care o făcea să arate nu ca o fustă, ci tot atât de masculină ca și salopeta, și mărimea și statura, și părul ei scurt. Văzuse nu o posedată, ci domnul și stăpânul sigur de sine al unui harem. De data asta nu i-a vorbit. Și-a urmat calea, și atunci a descoperit el că intrarea aia separată nu era folosită numai noaptea. Uneori trecea călare, se oprea și spunea scurt câteva vorbe șefului de echipă, și pornea mai departe. Alte ori apărea un la și spunea șefului de echipă un nume și pleca și șeful de echipă striga tare numele și omul își lăsa toporul sau joagărul și se ducea după cal. Atunci el, izbind mai departe cu toporul și fără măcar să-și ridice privirea, părea să pândească, să urmărească omul cum intra pe ușa separată și apoi mai târziu cum ieșea, cum se întorcea la lucru. Anonim, identic, tâlhal la drumul mare, ucigași, hoți. Și printre ei părea să nu fie nici favoriți, nici gelozie. Asta avea să-i fie sortit lui, după cât s-arăta. Nu-l chemase încă și să-și resemnase să fie gelos și știa soarta. Fusese crescut de generații în credința nezduncinată că fiecărui bărbat, oricare vor fi fost faptele lui de până atunci, că fiecărui bărbat, oricât de adâncă va fi fost prăpastia în care căzuse, îi era rezervată o fecioară, măcar ca să se însoare cu ea. O fecioară de n-ar fi fost decât ca să o defloreze și să o distrugă. Și cu toate astea, vedea acum, nu numai că doar pentru a fi băgat în seamă, trebuia să concureze cu oameni printe care avea impresia că e un copil și încă un copil din altă rasă și altă specie, ci că atunci când va fi să se apropie de ea, va trebui să-i smulgă nu numai hainele, ci să-și igonească fantomele îmbrățișărilor a 30 sau 40 de oameni. Și asta nu numai odată, ci de fiecare dată începând de acum. Încă de atunci își vedea soarta și până în vecii vecilor. Nici o odaie, nici tenebrele, nici un pustiu chiar nu vor fi vreodată destul de mari ca să-i poată cuprinde pe amândoi și acel dezmăț neîntrerupt de armăsari ai umbrelor inexpugnabile. Apoi veni și el la rând, fu și el chemat în cele din urmă, după cum se și aștepta. Îi dă două ascultare cu presentimente, dar fără regrete. Nu intră într-un pat fierbinte insațiabil de femeie stearpă și lubrică, ci în caverna goală și sălbatică a uneile oaice. O tumescență care nu capitula, nici nu cerea cruțare, și care făcut din el un monogam pe viață, cum fac opiul și clima din cei ce le-au gustat odată. Asta a fost într-o dupămasă de vreme. Soarele fierbinte de iulie bătea prin ferestrele fără storuri și chiar fără perdele, larg deschise în afară, pe un pat făcut de mână din scânduri negeluite, groase de un lat de palmă, legate cu cabluri subțiri de oțel, și care cu toate astea se deplasa. Aluneca în smucituri scurte, regulate, sacadate, pe dușumea, ca un balansoar ușor și prost echilibrat. Cinci luni mai târziu erau căsătoriți. Nu a plănuit să rătreaba asta. Niciodată nici când n-a pierdut prilejul să afirme, chiar și în forul său interior, că această căsătorie n-a fost o mașinație sau măcar o intenție a ei. Ce a provocat-o a fost năruirea afacerilor tatălui ei, despre care chiar și el fusese în stare să vadă că mergea inerent, inevitabil spre faliment și că prăbușirea fiecărui copac îl aducea cu un pas mai aproape. Mai târziu, i s-a părut că culcatul cu ea din după masa aia, a fost semnalul la care întregul edificiu nebunesc de păboane furate și de case de vânătoare și de oameni și catării trudint, care fusese ridicat peste noapte și întemeiat pe neant. Tot peste noapte neant s-a prăbușit în ormanul de gunoaie, grămezii de, de rumeguși, crăcile ciocârțite moarte, butucii de copac și toată jalea pădurii și de crime. Avea cea mai mare parte din salariul ei pe cinci luni. S-au dus pe jos la cea mai apropiată reședință de ținut și au cumpărat o licență de căsătorie. Judecătorul care le-a vândut-o și-a scos duminicatul de tutun din gură și ținându-l umed în palmă a chemat doi trecători și i-a declarat soț și soție. S-au întors în ținutul lui Natal, unde a închiriat o mică fermă în Dijmă. Aveau o mașină de gătit de ocazie, o saltea umplută cu păstei uscate pe dușul meu aguală, briciul cu care o mai tundea încă și cam asta era tot. Pe vremea aia n-aveau nevoie de altceva. Ea zicea, «Am avut o sută de bărbați, dar n-am avut niciodată o viespe. Ce de din tine-i curat, frige? Arde el și arde și sămânța din mine. N-am să fac niciodată un copil. Dar după trei ani a făcut» și după cinci a mai făcut unul. Și el se uita la ei când veneau să-i aducă de rece și sărăcăcios și un urcior cu apă rece, pe cine știe ce petec de pământ amărât. Sau când se jucau cu bucățelele de lemn sau catarame de hamruginite, sau cu șuruburi de la plug tocite cu care nici chiar el nu mai avea ce face, înțărâna din fața cine știe cărei pispe, pe care se așezase să îi sărăcească suzoarea pe el sau într-o reînviere a vechii lui furii aprinse, neînfrânte, tot atât de puternică și de aprigă și de trecătoare ca și prima dată, gândea, Doamne Dumnezeule, mai bine că să ai mei. Apoi, mai liniștit, pe salteaua de paie, când ea era gata adormită și trupul lui Tom tot să să și să se răsucească, gândea acum, chiar dacă n-ar fi fost ai lui, era același lucru. Erau buni să o încătușeze și pe ea, mai trăini chiar decât era el însuși încătușat, pentru că ea își pusese pe soartă chiar și pe cei de formale, lăsându-și părul să crească la loc și vopsindu-l. pe ale alergând greoi, dar repede. Ajunse încă înainte de a fi apucat el să deschidă poarta cu totul și-l împinse izbindu-l și pe el și poarta și l apucă de pieptarul saropetei. Nu!" striga ea cu toate că vocea ei doar șoptea. Nu, oh, doamne, ce ai de gând! Nu poți intra aici!" Pot merge unde-mi place!" fă cu el, zicea Lâmp. Apoi încercă să se smucească, să se libereze, dar ea îi dăduse drumul și îl apucase de braț și îl zorea, aproape păltura de-a lungul gardului să iasă din lumină. Se zmonse din nou din strânsoarea ei, începându se pe picioare. Stai, nițel!" îl zise. Smintitule!" făcuia cu șapta ei aspre gâfâită. Smintitule! Lua-te-ar dracu să te ia! Lua-te-ar dracu să te ia. El începu să lupte cu o furie rece, concentrată, pe care trupul său nu prea părea încă să fie în stare sau să fie dispus să o presteze. Apoi, deodată, dată, se năpusti, nu la ea, ci doar ca să scape din strânsoare. Dar îl ținea, îl ținea cu amândouă mâinile acum, se înfruntau. De ce n-ai fugit în noaptea, Dumnezeule? Eram sigură că ai să o ștergi în după plecarea mea. să-l sălbatică, fără efort. Parcă ar fi fost un copil. De ce n-ai fugit? De ce dracu n-ai fugit? Cu ce? Fac cu el. Încotro. Zicea lămp. Știam că n avea niciun ban, cum știam că n avea nici nimic de mâncare, decât praful din butoi. Puteai să te fii ascuns, în pădure, oriunde, până aș fi avut timp. Fie la dracul al dracului să fii. Ah, de m-a lăsa pe mine să te spânzuri. O zgâlții cu fața plecată pe a lui. Răsuflarea e grea, fierbinte, găfăită, izbindu în față. Nu că l-ai fi omorât, dacă ai făcut-o când avea un ban, cu ce fugi dacă vrei să fugi? Sau ce mânca, dacă rămâneai locului? Ah, dacă m-a lăsat pe mine să o fac te spânzura doar atât cât să te iau jos și să te duc în fire și el să te spânzuri până să tai funia și el să te aduc în fire. Din nou se furi furibund. Dar ei dăduse drumul, stând într-un picior acum. Celălalt picior, cu genunchiul îndoit în sus, se ajungă mâna întinsă. Scoase ceva din pantof și îi puse în mână. Își dădu imediat seama ce era. O bagnotă, împăturită și răs împăturită, mică și pătrată și caldă încă de căldura a trupului ei. Și era doar o singură bagnotă. E un dolar," gândi, știm bine că nu-i." asta e de la I.O. și de la E.T., urzise. zise, știm bine că nu erau." Precum știa tot atât de bine că în tot ținutul era un singur om care să aibă 10 dolari într-o singură hârtie, sau cel mult doi. Acum chiar auzi ce-i spusese văru său când ieșise din prăvălie acum un sfert de ceas. nu nu se uită măcar la mână. I-ai vândut ceva lui Will pe ei, sau i-ai luat din buzunar când dormea, sau lui Jodi. Și ce dacă, și cei, dacă în noaptea asta mai vând să scote al zece? Numai că pentru numele lui Dumnezeu nu te mai întoarce acasă. Rămâi în pădure." Și mâine dimineață el nu se mișcă. Îi văzut doar smucitura ascultă a mâinii, de la încheietură. Nu era monedă să sune de unghie sau să facă vreun zgomot de buluienile întărite de praf din marginea drumului de care atâneau smocuri de bumbac prăfuit. Când porni din loc, i-a început să alege după el. Ming, zise, el mergea hotărât mai departe. Era lângă umărul lui alergând, cu toate că el continua să meargă. Pentru numele lui Dumnezeu!" zise ea. Pentru numele lui Dumnezeu!" Atunci el apucă de umăr și îl răsucit cu fața la ea. De data asta el se smuci și scăpă din strânsoare și sări în buruieni, se plecă și se ridică cu un băț în mână, ținut în sus, și porni spre ea cu aerul lui obosit și răbdător și implacabil până ce ea se întoarse. Lăsă bățul în jos, dar rămase locului, până nu a mai putut distinge, nici chiar în praful mai albicios al drumului. Apoi aruncă bățul în buruien și se întoarse. Vărul său era lângă el. Dacă celălalt ar fi fost mai mărunt sau ar fi fost el mai văinic, ar fi trecut peste el, ar fi călcat pe el. Celălalt făcu un pas ferindu-se și pornea alături de el cu șuieratul slab al răsuflării reținute în dreptul umărului lui. Va să zic că nici păștea nu vrei să iei, zise vărul său. El nu răspunse. Mergeau unul lângă altul în plaful gros până la gleznă. Pașii lor nu făceau niciun zgomot. Avea cel puțin 50 de dolari. Îți spun că i-am văzut cu ochii mei. Și tu vrei să te cred că nu i-ai luat? Nu răspunse. Mergeau într nu repede, ci ca doi oameni care merg fără broțintă, fără zor, de plăcere sau ca să facă mișcare. right, am să fac un lucru pe care niciun om pe lumea asta nu l-ar face. Am să te acord beneficiul îndoielii. Nu că i-ai luat, că nici măcar n-ai căutat. Acum ai spunem, spune Unde-i?" Nici nu răspunse, nici nu se opri. Vărul său îl apucă de umăr oprindu -l. În respirația lui violentă, nedumerită, în vocea lui șoptită, era acum nu numai la dinainte, ci ca un fel de insultă rece nesăbuită, parcă ar fi fost unul care, într-un moment decisiv, pe cale să treacă în goană, ar încerca să se facă înțeles de un tâmpit." Ai de gând să lași 50 de dolari să zacă acolo, să dea Hampton peste ei și să i împartă între ei cu ai lui?" Îi dădu-una peste mână. Lasă-mă în pace," zise. Alright, uite ce am să fac. Am să-ți dau acum 25 de dolari. Merg cu tine și tot ce ai să ai de făcut o să fie să-mi dai portofelul PNV. Sau îmi dai pantalonii, dacă nu vrei să-l scoți tu din buzunar. Banii nici n-ai să-i vezi, nici n-ai să-i atingi măcar." El se-ntoase din nou să plece. Alright." Dacă ești de de ți se mațele pe dos și nu vrei să o faci tu, spune-mi unde e. Când mă întorc îți dau 10 dolari, cu toate cu un tip care de-abia a zbârlit zece dolari. El pornise acum. Îl apucă iar de umăr și îl răsuci. Vocea încordată, aprigă, îi ajungea murmurată de nicăieri și de peste tot, din întunericul, fără undă de vânt. Stai, ascultă! Ascultă bine încoa!" Ce-ar fi să-l caut pe Hampton? Toată ziua s-a învârtit Cu siguranță că și astă seară pe aici, pe undeva. Ce ar fi să-i zic, că mi-am adus aminte că am făcut o greșeală, că pușca n-ai pierdut o toamnă, pentru că de abia săptămâna trecută ai fost la mine la prăvălie și ai cumpărat praf de pușcă de câțiva gologani. Și până toi să poți să explici cum ca vei de gând să-i dai lui Susten, praful de pușcă, în locul amenzii pentru vițel. De data asta nu-i mai dădu mâna alături. Dar început să meargă spre celălalt, cu aerul lui obosit, răbdător, invincibil, pe care celălalt nu îl știa mergând într-una spre său care dădea înapoi. Nici vorba lui nu era tare, era plată, perfect monotonă. Te rog să mă lași în pace. Nu-ți cer, te rog, nu de dragul meu, pentru că s-a obosit. Te rog să mă lași în pace." Celălalt dădea înapoi în fața lui, mișcându-se ceva mai repede, așa că distanța între ei creștea. Când el se opri, ea continua să crească până ce nu-l mai văzu și n-a ajunse până la el decât șoata fulioasă și jignită. All right, a furisit de ucid calic. O să vedem noi dacă ai să scapi. S-a apropiat din nou de sat. Pașii lui nu făceau zgomot în praf și în întuneric, nici nu păreau că înaintează, deși lumina din pereastra bucătăriei lui Mrs. Little John, imediat dincolo de masa neagră a prăvăliei, unica lumină din partea locului, se apropia mereu. După prăvălie, poteca făcea un cot și ducea la cabana lui, la patru de departare. Trebuia de aici să fi ținut drumul drept, la Jefferson la gară, gândi și deodată, acum că era prea târziu, acum că pierduse orice speranță de alegere, între o evaziune organizată și inteligentă și o simplă fugă oarbă, desperată, hăituită, cu ocoluri prin laștinile și jungla vârcerei, ca o fiară flămândă și sleită de puteri, cu drumul vizuinii tăiat, își dădu seama că de trei zile încoace nu-l mai sperase, ci că realmente crezuse că îi se va da posibilitatea de alegere. Și nu numai că pierduse privilegiul ăsta al alegerii, dar din pricina unui ghinion orb care-i dăduse vărului său, posibilitatea fie să vadă, fie să bănuiască ce era în portofel, chiar și alternativa asta amară era amânată cu încă o noapte. Începă acum să-i pară că becul acela militel și singuratic nu numai că nu marca un punct final chiar pentru o făcute făcută în desperare, ci că-i curma însă și perioada de speranță și că tot cei mai rămânea ca libertate era intervalul mereu mai scurt dintre lumină și pașii săi. Credeam că atunci când omori un om, s-a terminat, își zise, dar nu, de-abia începe. Când a ajuns acasă, nu intră. O după grămada de lene și căută toporul și să o clipă cercetând stelele. Nu era mult trecut de nouă. Își putea îngădui un răgas până la miezul nopții. Apoi o colipe după casă și intră în porumbiște. La jumătatea pantei se opie ascultând, apoi porni mai departe. Nici ce în nu intră. trecând în dosul primului copac, care era destul de mare, ca să se poată ascunde după el, și își rezema atent toporul, așa ca să-l poată găsi, și stătoa acolo nemişcat, respirând încet, ascultând la trupul greoi, alergând grăbit și îngrijorat și circunspect, printre cocenii de porumb, fâșeind, gâfâia la încordată, pripită, apropiindu-se din ce în ce. Apoi își opri răsuflarea când celălalt trecu pe lângă copac, oprindu-se brusc, când și din dosul lui, și-o în sensul pantei. Pornind împreună prin porumb, unul după altul, la trei pași distanță. Putea auzi în urma lui trupul stângaci împleticindu-se, încălcat printre rândurile șuierătoare de coceni și respirația aprigă și indignată și reținută. Mersul său nu făcea zgomot, nici chiar în uscăciunea anda porumbiștei, parcă trupul i-ar fi fost fără consistență. Ascultă, zise văru său, hai să luăm chestia asta ca doi oameni cu judecată. Ieșiră din porumbiște și traversa curtea și intrară în casă, tot la trei pași, unul de altul. Se duse în bucătărie și aprinse lampa și se chirci, lângă mașina de gătit, să aprindă focul. Bărâsău stătea anușă respirând cu zgomot și privind la celălalt, cum aziță focul până ce surcele le făcură flacără și cum luă bricul de cafea de pe mașină și îl umplu cu apă și îl puse la loc. N-ai chiar nimic de mâncare?" făcu său. Celălalt nu răspunse. Ai ceva por unde nutreți, nu-i așa? Am putea prăji puțin. Acum focul ardea bine. Celălalt puse palma pe ibric, cu toate că firește nici măcar nu început să se încălzească. Vărul său se uita la ceafa lui. All right, zise, hai să luăm puțin. Celălalt ridică palma de pe ibric, nu tase privirea. Iați, zise, nu e foame. Vărul său răsufla greu în ușe, privind fața calmă, aprecată. Respirația sa făcea un zgâmbos slab, regulat, aspru. All right," zise, mă duc în jur să aduc puțin." Plecă din ușa odăi și trecu greoi prin tindă și ieși pe ușa din dos. Și când puse piciorul pe pământ, o luă la goană. Alergă ca un nebun prin beznă, în vârful picioarelor împrejurul casei, în față, și se opri când să străpungă cu privirea pe după colț spre ușa din față, ținându-și răsuflarea, apoi fugi din nou pe trepte în sus, de unde putea să vadă în tindă slab luminată de lampa din bucătărie, se o din nou o clipă, se piti jos, scotocind cu privirea. Feciorul ăsta de curvă și-a bătut joc de mine," gândi. Ieși prin dos, alergă în sus pe trete, împleticindu-se, gata să cadă și recăpătându-și echilibrul, și se repezi prin hol la ușa bucătăriei și în clipa în care trecea pe lângă ea, îl văzut pe celălalt, stând lângă mașina de gătit, cum îl lăsase cu palma din nou pe ibricul de cafea. Ah, feciorul de curvă, ucigașul," gândi, n-aș fi crezut." N-aș fi crezut ca un om să treacă prin toate astea, nici pentru 500 de dolari. Dar când a apărut din nou un afară de respirație, care era puțin mai ute, mai ușuierată, ai fi zis că nici nu se mișcase din loc. Se uită la celălalt, cum își aduse lângă mașina de gătit, o ceașcă de porțelan încrăpată, un pahar gros, o cutie de tinichea cu puțin zahăr în ea și o linguriță. Când a început să vorbească, parcă ar fi vorbit cu nevasta lui Warner la masă, la ceai. E, i-a trebuit ceva timp până să se în nu? Celălalt nu răspunse. Umplu ceașcă din ibic și puse zahăr cu linguriță și amestecă și se așeză lângă mașina de gătit. Întors trei sferturi cu spatele spre vărul său, cu capul a plecat, sorbind din ceașcă. După o vreme, vărul său se apropie și umplu paharul și puse zahăr și sorbi cu fața asuptă, cu trăsăturile parcă fugind din imaginea paharului în sus și adunându-se, ochi, nas și gură chiar înspre frunte, ca și cum pielea în care erau săpate era fixată de țeastă numai într-un singur punct, undeva în spate. Ascultă, zise văru său, hai să încercăm să luăm chestia asta ca doi oameni cu judecată. Zac acolo 50 de dolari, care nu s-a inimănui. Tu nu poți să te duci ei, fără să mă iei și pe mine, pentru că n-am de gând să te ras. Și eu nu mă pot duce fără să te iau și pe tine pentru că nu știu locul. Și cu toate astea, nu stăm aici în casă de pomană, când în orice clipă pierdută, blestematul ăla de șerif și lui, poți să dea de ei. E pur și simplu o chestie de principiu. Aici nu-i vorba că-ți place sau că nu-ți place. Dacă aș putea face ce vreau, i-aș lua pe toți, pentru mine, cum ai face și tu. Dar nu poți nici tu și nu poți nici eu. Și uite așa stăm aici. Celălalt înclină aceași ca șogoli. Câte ceasul? zise el. Din brâul creț și umflat, să său scoase un ceas de un dolar Prins de o de piele, se uită la el și îl la loc, în buzunarașul de la centură. 9 și 28, și nu se încremenesc așa pe veci. Și la 6 dimineața trebuie să deschid prăvălia. Și am 5.000 de mers la noapte ca să mă duc să mă culc. Dar n-are a face. Nu te simți chisit de asta, pentru că nu e o chestie personală. E pur și simplu o chestie de afaceri. Gândește-te. Celălalt puse ceașca goară pe marginea mașinii de gătit. Dame, joci? Fă cu el. La tine... Tu ai... ce?" Se opri din vorbă. Se uită la celălalt cum traversa ordaia, și lua dintre umbrele din colț o bucată scurtă și lată de scândură. De pe raftul de deasupra lua o altă cutie de tinichea și le aduse și le puse pe masă. Scândura era împărțită în pătrățele în zigzag, făcute cu mangal. În cutie se afla un pung de bucățele de sticlă și de porțelan de două culori, după cum arătau, dintr-o farfurie spartă și o sticlă albastră. Puse scândura lângă lampă și se apucă să așeze piesele. să său se uita la el cu paharul oprit la jumătatea drumului spre gură. O clipă i se tăie răsuflarea, apoi respiră din nou. Păi da, desigur, sigur", zise. Puse paharul pe mașina de gătit și trase un scaun în fața celuilalt. Așezându-se părea să fie pe punctul de a acoperi nu numai scaunul, ci și masa, cu o cantitate imensă de carne moale și fleșcăită, ca un balon care se dezunflă. Jucăm o partidă. Cinci cenți pe 50 de dolari, zise. Alright, joacă, făcu celălalt. Începură să joace, unul cu hotărâre rece, implacabilă și cu economie de mișcări, celălalt cu un fel de pripeală smucită și stângace. Era lipsa de premeditare și de chipzuiară, sau măcar de prevedere, aproape puierilă, de amator, a unuia care la jocuri de noroc, bazându-se pe manevre și nu pe inteligență, se pomenește implicat într-o partidă, în care cu desteritatea doar nu poate face față, și cu toate astea încearcă să înșele chiar și la un joc simplu și elementar ca damele, cu un optimism incredibil, cu o incorrigibilă lipsă de onestitate, devenită de mult reflexă și acum probabil depășind capacitatea lui de autocontrol, făcând mișcările impetos și stângaci și apoi trăgându-și cu un îndărăt, șezând și pândind cu ochii lui mici, sfredelitori, fără o pipire, fața calmă, răvășită, a în jos dinaintea lui, vorbind într-una de aproape orice afară de bani și de moarte, cu pumnul rezemat de marginea mezei, strângând pionul sau dama pe care le luase. Asta e beleaua cu jocul de dame, gândi el, că nu-i decât joc de dame. Și după un ceas avea 13 partide luate înainte. Facem pe 25? Îl zise. Câte ceasul? făcu celălalt. Vărul său trase iar ceasornicul de la Bru și rândese la loc. 11 fără patru." Joacă, făcu celălalt. Și jucarea mai departe. Vărul său nu mai vorbea acum o socoteala pe marginea scândurii cu un creion mușcat în gură. Așa că atunci, când jumătate de ceas mai târziu făcă adunarea, creionul reprezenta în ochii lui, nu un simbol, ci suma completă în dolari și cenți, care în clipa următoarei săreau în ochi, izbindu-i înțelegerea, un joc aproape audibil. Amuțica ca mort, o clipă nici nu respiră măcar, gândind repede. Ei, drăcia dracului! Ei, drăcia dracului! Firește că nu m-a prins niciodată. N-a vrut, pentru că dacă i câștiga în toată partea, își închipuie că nu o să mai aibă nevoie să se ducă acolo. Așa că acum a trebuit să-și schimbe tactica cu totul, să facă pe dos. Și pentru prima oară, acele care de-abia se mișcau pe cadranul ceasului, pe care îl scosese fără să-l mai întrebe cineva, și-l pusese pe masă cu fața în sus, lângă scândură, își asumau o semnificație bine determinată. Pentru că chestia asta de aici, de acum, nu poate să țină așa o veșnicie. Gândi el într-un acces reînviat de furie neputincioasă. Nu se poate. Nu se poate cere unui om să îndure atâtea, chiar și pentru toți cei 50 de dolari. Așa că schimbă tactica, drept care și lipsa lui de onestitate părea că îl repudiază. Făcea mișcările lui pipite, calculat stângace. Se trăgea înapoi pe cu un cum pion sau codamă de-a lui impun. Numai că mâna subțire, dură a celuilalt, se îngreștea pe încheietura lui, în timp ce glasul rece monoton, neînduplecat, îi demonstra că un anume pion n-ar fi putut ajunge în pătrățelul în care apăruse deodată și aștepta sau chiar îi freca de masă încheieturile degetelor încreștate pun până ce-i tădea drumul. Cu toate astea încerca iarăși, cu un optimism și cu speranțe zadarnice și desperate, și iarăși îl prindea și iarăși încerca până ce la sfârșitul celui de-al doilea ceas, mișcările lui pe tablă nu mai erau nici măcar puerile, erau ale unui imbecil sau ale unui orb. Și acum iar vorbea, ascultă, ei cincizeci de dolari nu s-a inimănui, pentru că el n-avea neamuri, n-avea pe nimeni, n-are cinci să-i revendice. Stau acolo pur și simplu și să ai primului care trece. Joacă, ne zise celălalt. Atunci mișca un pion. Nu, fă cu celălalt. Ial. Luă pionul. Celălalt mișcă și el un pion. Și tu stai aici și-ți trebuie bani ca să fugi, poate de Și nu te poți duce să iei, pentru că eu nu vreau să plec. Și eu, care nu mă pot ridica să mă duc acasă să mă culc, ca să mă pot scula dimineață, să mă duc la treabă pentru că tu nu vrei să mă arăți locul unde-ți banii. Joacă! zise celălalt. Vărusău mișcă un pion. Ial. Vărusău-l apoi privi degetele sfrijite cu perne negri, ținând o bucățică de sticlă albastră și măturând tabla din cinci mișcări. Și acum ai trecut de miezul nopții. În șase ceasuri se face ziua. Și Hempton cu afurisiții lui de copoi. Vărusău se opri, celălalt ea acum un picioare, privind la el în jos. Se scură repede. Se fixau unul pe altul pe deasupra mesei. E? făcut văru său! Răsuflarea a început să-i se audă iarăși aspră, intensă, hârâită, nu încă triumfătoare. Ei? zise, ei? Dar celălalt nu se uita la el, se uita în jos, cu fața tot răvășită, parcă fără viață. Te rog să pleci, zise zis celălalt, te rog să mă lași în pace. Da, desigur, a zis-o vărușul, fără să ridice vocea mai sus decât celălalt. Să plec acum, după ce am îndurat toate astea? Celălalt se întoarse spre ușe. Stai, zise vărușul. Celălalt nu se opri. Vărul său suflă în lampă și-l ajunse pe celălalt în tindă. Iarăși vorbea acum în șoaptă. Ah, dacă mai fi ascultat pe mine de acum șase ceasuri. Treaba ar fi fost acum făcută și eram și înapoi în pat, în loc să fi stat aici jumătate de noapte. Nu vezi că am fost tot timpul ce-mi dai tu pe ce-ți dau eu? Tu m-aveai pe mine în labă și eu pe tine și niciunul nu puteam. De unde mergem? Celălalt nu răspunse. Continuă să umbre traversând curtea spre șură cu vărul său după el. Iar îi auzea încea, fără suflarea intensă, aprigă, horcăită, glasul șoptind. Să fie a dracului de treabă, poate că tu nu vrei să iau jumate și poate că nici eu nu vreau să iau altă jumate. Dar să fie a dracului de treabă, nu mai bine jumate decât să te gândești la blestematul de Hampton și la copoie ai lui. Intră în șură și deschise ușa spre magazia ieslui și intră înăuntru, să o opindu-se în fața ușii în spatele lui, și se întinse și apucă dintr-un cui din perete o bâtă scurtă din cherestea de stejar netezită, cu o gaură la un cap, prin care trecea o funie de cânepă. O iabașe pe care Huston o abusese pentru armăsarul lui și pe care Snops o găsise când luase în arendă de la Warner, bucata sequestrată din pământul lui Houston. Și se întoarce și lovi dintr-o singură mișcare, lăsând bâta să cadă, și prinse trupul greu pe când cădea așa că-i folosi propria lui greutate ca să-l împingă în magazie și tot ce mai a avut de făcut cum să-l până ce picioarele scăpară din ușe. Descheie din catarea mă un ham și un frug de la plug și îi legă mâinile și picioarele și-și rupse pala cămă și-și o cu căluși. Când ajunse în vâlcea, nu mai putut găsi copacul de care își reze masetoporul. Își dădu seama de unde venea încurcătura. Era ca și cum de când încetase vocea interminabilă, începuse să-și dea seama nu de tăcere, ci de timpul scurs. Cam în clipa în care încetase, îl rememorase și îl reloase din momentul în care începuse împrăvălie, după masă la șase și acum erau șase ceasuri de atunci. Tragi prea mult de tine," își zise, trebuie să o lași mai mare. Așa că stătu liniștit cât numără până la 100, încercând să se orienteze, uitându-se-ndărăt în în sus pe pantă, să vadă de era mai sus sau mai jos de copac, la dreapta sau la stânga lui. Apoi se întoarse jumătate de drum prin porumbiște și de acolo se uită îndărâți pe vâlcea, încercând să recunoască, după conturi și poziție, copacul lângă care își lăsase toporul, cufundat acum în mugetul nu altă cerici al timpului care îl strivea. Se gândi să pornească dintr-un punct pe care îl știa că e mai jos de copacul pe care îl căuta și să cerceteze fiecare pom peste care va da. Dar sunetul timpului era prea răsunător, așa că atunci când început să se miște, să alerge, N-a nici spre Vârcea, nici spre cabană, ci în curmezișul Pantei, ba într-o parte, ba într-alta, ieșind din porumbiște, nimerind în drum la o jumătate de milă dincolo de casa lui. Alergă încă o milă și ajunse la o altă cabană, mai mică și mai ponosită decât a lui. Era a negrului care găsise pușca. Avea un câine în corcitură de terier, o imitație, nu mult mai mare decât o pisică, dar tare gărăgios. O adevărată gură spartă, care val îndată și de pe sub casă, și se repezi la el ca apucat de o isterie curată. Ol știa și câinele ar fi trebuit să-l recunoască. Îi vorbi ca să-l liniștească, dar câinele continuă să-l glasul părint să vină dintr-o duzină de locuri și deodată din besna din fața lui, de-a făcut să se repeadă brusc la el și zarva scuțită să depărtă repede despre casă. Continuă să fugă spre stiva de lemne pe care o știa unde e. Toporul era acolo. Când îl apucă, se auzi o voce din cabană în întuneric. Cine e acolo? Nu răspunse. Fugi mai departe. Corcitură alătând mereu în urma lui, dar acum de după casă. Era iar într-o porumbiște, dar mai frumoasă ca a lui. Continua să alerge prin ea, coborând spre vâlcea. Înainte de a intra în râpă, se opri și se orientă după o stea. Nu se aștepta să găsească copacul din punctul ăsta. Îl încerca să dea de făgașul vechi, înfundat între maluri. Odată intrat pe el, s-ar fi putut orienta din nou. Drumul cel mai sigur, chiar dacă era ceva mai lung, ar fi să o țină pe marginea vâlcelei până o să dea de un loc pe care îl știa și pentru întuneric și apoi să o apuce de acolo spre copac, dar când se uită pe cer să se orienteze, își zise că trecuse de ora 1. Și cu toate astea jumătate ceas mai târziu, tot nu găsise drumul. Nu putuse să vadă celul decât din când în când și nu totdeauna, și steaua după care se călăuzise atunci. Dar nu credea să se fie abătut mult. De altfel să se grijă să-și spună, Te aștepți să dai de el pe negândite, trebuie să caști ochii." Dar în timpul ăsta mersese o distanță de două ori mai mare și ar fi trebuit să-l găsească. Când își dă seama, când admise în cele din urmă că se rătăcise, nu se alarmă, nici nu fu desperat, ci furios. Era ca și cu vărul său și cu necinstea lui cu două trei ceasuri, înclângenarea își repudiese și ea discipolul, care și-o văise o clipă în înclângenarea lui. Omenia asta a făcuse să piardă trei ceasuri de pomană, în speranța că bărusă o să o obosească și o să plece, în loc să-i fi dat una în cap, când trecuse pe lângă copacul în care își pierduse toporul și ea îl adusese aici. Primul imbold fusă fugă, nu în panică, ci ca să o ia înaintea avalanșei ăsteia de secunde, Acum se care era dușmanul lui acum. Dar și în nu ne mișcat, trupul istovit, tremurând ușor, ori de eprizare, până ce se că mușchii nu or să fie în stare să-l ia prin surprindere și să-l ducă de acolo. Apoi, calm și atent, se întoarse până ce crezu că e cu fața de unde venise și porni înainte. După o vreme ajunse ajuns într-un luminiș de unde putu să vadă cerul. Steaua după care își stabilise drumul când intrase în vâlcea era drept în fața lui. Și îi trecut de două, gândi. Acum început să alerge, adică atât cât îndrăznea. N-avea ce face. Acum a trebuit să găsească drumul, gândea. Dacă încerc să mă duc în dărăt și să o iau de la capăt, mă apucă ziua până să ies din vâlcea. Așa că se zori împleticindu-se, încurcându se în rădăcini și în lăstăriși, cu o mână întinsă înainte să se ferească de copaci, mut, gâfâind, orb, cu mușchi din jurul plapelor obosiți și dureroși, de a izbit, în zidul impenetrabil de beznă, când se pomeni, alergând în gol, căzând și apoi zăcând pe spate, gâfâind. Era drumul, dar nu știa în ce parte. Dar n-am trecut peste el, gândi, sunt tot pe partea de apus. Și două trecute, acum se orientase din nou. Dacă sta cu spatele la drum și pornea drept înainte, trebuia să ajungă la gura bâlcelei. Atunci își va da sigur seama unde se află. Când se pomenise căzând, aruncase toporul. Umblă după el în patru labe și-l găsi și se cățără și ieși din păgaș și porni. Acum n-a Acum aș dădea seama că nu mai putea îndrăzni să se mai rătăcească dată. După un ceas când ieși din bâlcea, era la un colț de porumbiște, a lui. Pământul bizar și până atunci inconsistent devenea cert și stabil în dimensiunile și în vecinătățile lui vechi și temenice. Văzu linia turtită a acoperișului casei sale și alergând iarăși și împiedicându-se puțin printre șirurile de în șoptitor, găfâind printre buzele uscate, printre dinții îngleștați și uscați, văzu și recunoscu copacul îndărătul căruia îl lăsase toporul și din nou a avut senzația că își rememora, colat de la început, dintr-un punct mort în timp și că nu pierduse decât timp. Se întoarce să se apropie, când o umbră mai groasă se detașă din cealaltă umbră, ridicându-se fără grabă și vocea lui s său făcut slab și hrâit. Ți-ai uitat blestematul de topor ai? Uite-l, ial. Se-au fără un zgomot, fără o exclamație, fără să-și tragă măcar răsuflarea. Zic că e mai bine să nu mă folosesc de topor, gândimut, imobil, în timp ce ălălalt respira strident deasupra lui aproape, și glasul strident, slab, indignat, continua. A furisit de ucigașul și Dacă n-aș fi îndurat tot ce poate îndura un om pentru 25 de dolari, sau dacă e vorba și pentru 25 de mii, aveam poate să-ți fi dat una în cap și să te car cu mâna mea să te aruncă în droșca lui Hampton. Pe Dumnezeul meu, nu ești tu de vină că în locul meu n-ar sta Hampton a să te aștepte. Să fie al dracului, nici n-a să-și să dai din coadă pentru oile 25 de dolari pe care credeai că ai pus mâna. Că Hampton, cu toată banda lui, era acolo în magazia estlui să mă deslege, să-mi dea cu apă pe față. Și era amințit de dragul tău. Le-am zis că mi-ai dat una în cap și m-ai legat și m-ai luat banii și că te-ai cărat la gară. Și acum ia, ascultă. Cât îți închipui cam să tot tona, la minciun ca să te scap de spânzurătoare? Ai? Ce? Și ce așteptăm aici? Pe Hampton? Da, fă cu el. All dar nu cu toporul, gândi. se întoarse și porni printre copaci. Celălalt se lua după el, de data asta încălcâiele lui, cu răsuflarea aspră, horcăită, cu glasul slab, indignat, aproape deasupra capului. Așa că atunci când se plecă și bâșbâi cu mâna la picioarele sale, vărul său se împiedică de el. Ce dracu face acum? Iar se i pierdut afurisitul de topor? Caută-l și de lângă, și pe urmă arată locul, că numai că iese soarele, dar nenorocitul ăla de-mpușcă votul, mâna sa pipăi și găsi o obâtă destul de mare." Acum nu văd, așa că trebuie să pot da de două ori, gândirii dicându-se. Lovin spre glasul hârit, furios, revenind și lovind încă o dată, cu toate că prima lovitură fusese de ajuns. Acum știa unde era, n-avea nevoie de călăuză, cu toate că își dădea seama care și mergea destul de repede, adulmecând aerul care aducea un iz ușor. Trebuia să meargă repede acum, pentru că-i trecut de trei, gândi zicându -și. uite că uitasem. Doar că totul se coaliza împotriva unui om care omoruse pe altul. Și atunci își dădu seama că simțea, mirosul, pentru că acum nu mai avea focar. Un punct central, un punct de ghidare, ci se răspândise peste tot. Văzut deschizătura, scorbura fără coroană a gorunului trăznit, profilându-se pe peticul de cersenin, brodat cu frunze pe margini. Îndoindu-și genunchii, se trase puțin în să-și ia distanță după ce pipăise copacul cu degetele să nimerească și ridică toporul. Lama se înfundă toată până la coadă în miezul putregăit. Îl răsuci și-l smurse și-l ridică din nou. Atunci n-auzise nimic, doar oftatul beznei curgând în spatele lui și încercă să se întoarcă, dar era prea târziu. Îl lizbi ceva în spate. Își dădu-mi dată seama ce era. Nu era nici măcar surprins căzând, simțindu-i răsuflarea și dinții întorcându-se, încercând să apuce toporul, simțindu-i iarăși dinții la beregata lui și mirosul fierbinte al respirației când îl zvârli, pentru un moment îndărât cu antebrațul și se ridică în genunchi și apucă toporul cu amândouă mâinile. Îi putut vedea ochii acum când săria a doua oară. Păreau să plutească spre el la nesfârșit. Dădu-mi ei, în gol. Toporul intră în pământ, aproape trăgându-l după el, gata să-l în față cu coada. De data asta, când zăriu ochii iar, era în picioare. Se repezi la ei cu toporul ridicat. Continuă să se repeadă și după ce dispăruseră, Zdrobind lăstărișul, căzând, oprindu-se în cele din urmă cu toporul ridicat și gata să dea, gâfâind, ascultând, fără să se vadă, fără să audă nimic. Se întoase la copac. La prima lovitură de topor câinele sări din nou. Se aștepta la asta. De data asta nu împundă toporul. O răsuci și îl ridică în l gata să dea. Trase-mi spre ochi și simți toporul izbin și sărindu-i ca un rânjet din mâini și se repezi în lăstăriș unde câinele se zbătea și gemea, Sări se după sunet, zdrobind furios cu picioarele în jurul său, oprindu-se ghem la pământ să asculte sărind după un alt sunet, dar în zadar și de data asta. Atunci se lăsă în patru labe și se târâ în cercuri, din ce în ce mai mari, în jurul copacului, cătând toporul. Când în cele din urmă îl găsi, putu să vadă deasupra marginii ceopârțite a copacului, luceafărul. Început din nou să taie la rădăcina copacului scorburos, Oprindu-se după fiecare lovitură să asculte cu toporul gata ridicat, cu picioarele și brațele încordate să-l răsucească și să dea. Dar n-auzea nimic. Atunci începu să taie neîntrerupt, în toporul intrând până la coadă la fiecare lovitură ca nisip, ca în Apoi toporul se înfundă cu coadări cu tot în lemnul putred. Acum aș dă seama că mirosul pe care îl simțise nu era închipuire și lăsă toporul și începu să arupă lemnul cu mâinile, cu capul într-o parte, cu dinți rânjiți și încreștați, cu răsuflarea sâsâind printre ei, liberându-și câte un moment o mână să dea încolo câinele care se repezea într-una chelă răind. Apoi își vârâ capul în deschizătură, mărit acum, din care putoarea părea să târșnească aproape cu un sunet perceptibil. Fungi de aici, firea al dracului să fi gâfâi, parcă ar fi vorbit unui om, încercând să a din nou câinele încolo. Fă-mi loc! S-a apucat să tragă de cadavru, simțind pielea cum alunecă pe oase ca și cum ar fi fost prea mare. Acum câinele își băgase tot capul și umerii în deschizătură, urlând. Când cadavrul scăpă deodată, căzut peste cap, pe spate, în noroi, cu multul peste picioare și câinele deasupra urlând. Se ridică și lovi câinele cu piciorul. Dădu un dar când se aplecă și apucă picioarele și începu să îl de-a câinele era lângă el, atent la cadavru acum, tăcut câtă vreme îl târâa. Însă când se opri să șteagă răsuflarea, începu el să urle și iar se încordă și îl lovi și de data asta. Atingându-l, descoperii că-l vedea, că se iviseră zorile, și animalul vizibil acum, slăbănog, costeliv, cu o tăietură proaspătă, sângerândă pe bot, urlă. Cu ochii la el, se plecă și bâșbui pe jos, până ce dădu cu mâna peste un băț. Era plin de noroi, dar destul de bun încă. Când câinele își ridică din nou capul să urle, izbii. Câinele se răsucire pezindu se la el și văzucii văzut cicatricea lungă de la umăr până la spinare, făcută de împușcătură. De data asta lovi chiar între ochi. Apucă cadavrul de glesne cu fața și încercă să fugă. Când ieși din și la malul apei, răsăritul se împurpurase. Gârla era încă invizibilă. Un mal lung de ceață, ca bumbacul scămoșat, pe sub care curgea apa. Se plecă, ridică iarăși cadavrul o dată și jumătate cât el, și îl zvârdia afară în ceață și chiar când îi da drumul din mâini, săltându-se, reținându-se tocmai la timp ca să nu-l ia elanul și pe el, văzând clipa în care dispărea rășchirarea greoaie a trei membre, când ar fi trebuit să fie patru și recăpătându-și echilibrul ca să se întoarcă alergând, auzea goana precipitată a câinelui ca o șaptă în urma sa și animalului sărin spate, nu se opri. Căzut în patru rabe, îl văzu prin aer cu o fantastică pasăre fără aripi, înălțându-se și dispărând în ceață. Se ridică și început să fugă, se împiedică și odată căzu și se ridică alergând. Atunci auzi picioarele iuți, catiferate în urma lui și din nou căzu în patru rabe. Din nou îl văzu zburând pe deasupra și răsucindu-se în aer, așa încât să-i cadă cu fața, cu ochii ca două țigări de făi aprinse, când sări la el până a nu fi apucat să se pună pe picioare. Îl lovi în față cu mâinile și se ridică și fugi. Ajunseră împreună la scorbură. Câinele sări iarăși la el, mușcându de umăr pe când se pleca și intra în deschizătură bâșbâind cu furie, după brațul lipsă, câinele mușcându-l într-una de spate și de picioare. Apoi câinele dispăru. O voce zise. All right, mink, l-am prins, poți ieși." Cabrioleta aștepta între copaci, în dosul casei, unde dăduse de urmele ei acum două zile. Se așeză pe scaunul din spate cu un polițist alături care își prinse în mâna de-a lui. Șeriful ședea lângă un alt polițist care mâna caii. Polițistul dădu să întoarcă, să apuce spre prăvăria lui Warner și să iasă în șoseaua spre Jefferson, dar șeriful îl opri. Stai puțin!" zise și se sucii în scaun. Unul uriaș fără gât, cu o vestă descheiată și o cămașă scrobită fără guler. Pe fața lui lată grasă, ochii mici și reți, reci, se mânau cu două bucățele de sticlă neagră, în fipte într-un aluat necopt. Se adresa amândurora. Unde duce drumul ăsta în partea cealaltă? În drumul vechi, spre podul de la Whitcliffe, zise polițistul. pe mile. Și de acolo mai rămân 9 până la prăvăria la Whitcliffe. Și de la prăvăria de la Whitcliffe mai sunt alte 8 până la Jefferson. Și pe la Warner sunt 25. Eu zic că de data asta să nu trecem pe la Warner, făcu șeriful. Dă-i drumul, Jim. Da, făcu polițistul. Dă-i drumul, Jim. Că nu facem economie din banii noștri, facem din ai statului. Șeriful, care se întorcea la loc să fie cu fața înainte, se opri și se uită la polițist. Se priviră în ochi. Am zis că e alright, nu? Fă cu polițistul. de i drumul. Tot restul dimineții și o parte din după masă coborâră printre dealurile cu pini. Șeriful avea o cutie cu ghete plină cu lucruri reci de ale mâncării și chiar și un urcior de gresie învelit în cârpe de iută ude cu lapte bătut mâncare fără să se oprească, doar atât cât să dea apă la cai la o grlă care tăia drumul. Apoi ieșiră dintre dealuri și după masă de vreme, trecură pe lângă prăvălia din Uitlif și intrară în gâmpia largă și bogată cu recolte frumoase, cu porumburile grele, pârguite și cu legătorii de bumbac, umblând încă printre șirurile învalte, și văzu oamenii care ședeau pe bine pe galerie, sub afișele de produse farmaceutice și tutun, ridicându-se deodată. Măi, măi!" făcu polițistul. Sunt și pe aici, dăia, care arată ca și cum ar vrea să-i cheme și pe ei Houston, măcar 10-15 minute. Dă-i drumul," zise șeriful. Mersele mai departe, prin praful gros, moale, toată după masa de vară toridă, cu toate că, într-adevăr, nu-i mai puteau ține piept, când soarele aplic, înclinându-se, pătrundea pe lături spre locurile lor. Șeriful vorbia acum fără să-și miște capul sau să-și scoată din gură pipa de corcean de păcușoi. George, schimbați locurile, lasă-l și pe el la umbă. Stau bine," zise el, nu mă jenează." După o vreme chiar că nu mai jena, sau în orice caz, nu mai mult decât pe ceilalți, pentru că drumul se strecura din nou printre dealuri, urcând și cotind, și umbrele lungi ale pinilor se întindeau alene pe lângă ca violetă în soarele care acum apunea. În curând început să se zărească chiar și Jefferson, dincolo de ultima vale, cu sfera incandescentă suspendată a soarelui, alunecând în jos, dincolo de el, bătând drept în față, aproape paralel, pe echipurile lor. Pe un copac era o firmă cu numele unui negustor și de desubscria Jefferson 4.000 și trecură pe lângă ea, trecură de ea, dar păreau că nu se urnesc. Și el își mișcă puțin piciorul și își încordă umărul din interior, în vederea smuciturii care abia să urmeze, și-și adună puterile și se zvârdi cu picioarele înainte din cabrioleta mers, aruncând și brațul și umărul înainte, ca să reziste șocului prevăzut, dar prea târziu. Așa că chiar atunci când trupul cădea dincolo de roată și scăpa, capul i luneca și se prindea în furca formată de stâlpi care susțineau capota și inerția și greutatea corpului întreg trăgeau acum de gâtul înțepenit în furcă. Auzi îndată osul, vertebrele troznind și-ți din nou trupul, izbind acum înapoi, către unde credea el că trebuie să fie acum roata învârtindu-se, gândind. Dacă pot să învâr piciorul între spițe, ceva tot o să se rupă. Bălângânea cu piciorul să dea de roată, simțea fiecare mișcare a trupului repercutându-se în gât, ca și cum ar fi încercat cu o furie rece și într-o completă detașare să vadă ce se va rupe întâi, osul viu sau fierul mort. Atunci primi o lovitură teribilă la baza gâtului, care încetă de a fi o lovitură și deveni, în schimb, o apăsare metodică și furibundă și ucigător de puternică. Crezu că aude osul, dar-și dădu seama că-i vocea polițistului. Oprește! Oprește dracului odată! Oprește!" Și simțin mucitura a cabrioletei și chiar i se păru că îl vede pe șerif, pregându se peste rezămătoare și luptând cu polițistul furibund. Se înlăbușea, încerca să tragă aer, să închidă gura și nu putea, încerca să se ferească de lovitura dură, rece, a apei pe cap și deasupra capului vedea o ramură pe cerul însorit și printre frunze, o adiere ușoară și cele trei mutre. Dar după o vreme putu să respire iarăși ca lumea și curentul mișcării îi uscase apa de pe față, și numai cămașa era puțin umedă. Nu încă un vânt răcoitor, doar un vânticel, scăpat în fine de așița de neîndurat a soarelui, ridicându-se odată cu începutul asfințitului, cabriolita mergând acum pe sub oboltă, în toată regula de copaci străbătuți de raze de soare, printre peluze tunse și îngrijite, pe care strigau și se jucau copii, în hăinuțe strălucind, în soarele culcat și cu pane în rochii frumoase de după masă se regănau în balansoare. Iar bărbații se întorceau de la lucru, intrând pe porțile frumos vopsite, spre farfuriile cu mâncare și ceștile de cafea, în amugul lung care începea. Se apropiară de înghisoare pe din dos și intrare în curtea împrejmuită cu zid. Sări, zise șeriful, dăl jos. N-am nimic făcu el, dar trebuie să spună de două ori până să-l audă cineva. Și chiar și atunci nu era vocea lui. Pot să merg? După ce plecă doctorul era întins pe pat. În perete era o fereastră mică, îngustă, cu gratii, dar dincolo de gratii nimic decât asfințitul. Apoi simțit după miros că se gătea undeva cina, șuncă și pâine caldă și cafea. Și deodată îi lăsă gura apă, un lichid fierbinte și sărat, dar când încercă să îl înghită, îl durua atât de tare, încât să ridică în picioare mișcându-și țapă în și grijuliu gâtul și capul, ca să-și ușureze înghițitul sărăturii fierbinți. Atunci auzi de dincolo de ușa de gratii, un tropăit greu, apropiindu-se repede, și se ridică și se duse la ușe și privi printre gratii în sala comună, în care victimele negre ale miilor de mici delicte și abuzuri ale albilor mâncau și dormeau la oaltă. Putea să vadă capul scării, tropăitul de acolo venea, și văzut un pâlc de capete în dezordine, cu pălării și șepcii zdrențuite, și de trupuri în salopete zdrențuite și ghete rupte, năvălind și umplând sala goală împuțită, cu zgomotul înfundat, al unor picioare târșuite și al unor glasuri moi, neroade, îngânate. Echipa de pușcăriași, care lucra la drumuri, vreo șapte-opt, ne închiși pentru și sau păruiel cu biciu în mână, s-au jucând barbut pe 10-15 cenți, scăpați acum de lopată și de târnăcop, pe 10 ore cel puțin. Se apucă de bare și privi la ei. Totul, zise. Nu i se auzi vocea deloc. Duse mâna la beregată și vorbi din nou, scoțând un sunet uscat hârit. Negrită curămulc, cu ochii la el, cu albul globilor încremenit, pe fețele care nu se mai distingeau bine. Totul a mers right, zise, până a început să se desfacă în bucăți. Puteam să fii spălit și cu pâinele. Își țineam belegața cu mâna și glasul era aspru și uscat și cârâit. Dar apoi ăla de curvă a început să se desfacă în bucăți peste mine. Care ăla? făcu unul dintre negrii. Șopteau între ei, murmurau. Globii albi ai ochilor se rostogoleau la el. Totul a mers right, zise, dar puiul ăla de curvă, șt, albule, șt, nu ne spune nouă povești de-astea. Ar fi mers alright, right, zise el la șoptit. Apoi, iarăși, vocea ei se stinse cu totul și se ținea de bare cu o mână și de beregată cu cealaltă, în timp ce negrii se uitau la el strânși grămadă, cu ochii albi încremeniți în lumina care părea. Apoi, parcă înțeleși, se întoarce rășoloară la goană spre scară și le auzi și pașii coborând și apoi îl ajunse mirosul mâncării și se apucă de bare, încercând să vadă capul scării. Au de gând să dea de mâncare negrilor ăstora, înainte de a-i da unui alb, gândi el în milosul de cafea și de șuncă.